Egy pillanatig súlyos csend nehezedett ránk. Kockás nem tudta, hogy milyen jelentőség teljes ez a pillanat, mert soha sem látta a gyűrűt. Én azonban kisíján felordítottam a meglepetést Szerencsére az utolsó pillanatban, abban a pillanatban, amikor az ordítás már elindult az agyrendszeremben, de még nem tört elő a torkomból, egy pillantást vetettem Claris Laruszerre, és olyan különös kifejezést láttam az arcán, hogy a torkomból feltörő hangot teljes erőből visszafogtam. Ez csak valami csuklásféle szűrődött elő a fogaim közül. Különös, hogy izgalmas pillanatokban mennyire részletszerűen tud gondolkodni az ember. A meglepetésnek ez a visszafojtott kiáltása érthetetlenül hasonlatot keresett bennem. Eszembe jutott Kiplingnek, kitűnő brit kollégámnak egy históriája, amikor a Tarzan történetek elődjét és ősapját Mauglit, farkas apó, megtalálta a dzsungelben. Maugli, a dzsungel későbbi királya, akkor még éppen olyan tehetetlen csecsemő volt, mint a többi hasonlókorú emberpalánta, és javában visított a blián vagy csás csomók között. Visítása felidegesítette farkas apót, s mivel fogalma sem volt róla honnan jön ez az idétlen hang, Neki ugrott, hogy rávesse magát a visítozóra. A közben meglátta, hogy egy apró mestelen ember keveri fel a dzsungel viszonylagos csendjét, és megkísérelte, hogy visszatartsa ugrása erejét. Na hát ennek azután az lett az eredménye, hogy az öreg farkas vagy öt méter magasságba ugrott, és pontosan oda esett vissza, ahonnan elindult. <gül> furcsa és nevetséges egy mutatvány volt. Sőt, olyan groteszk, hogy farkas anyó is elmosolyodott rajta. Na, hát, körülbelül így voltam, én is a torkomba feltörő kiáltással, melyet az utolsó pillanatban sikerült csak visszatartanom, éppen úgy, mint farkasapó az ugrást. Na, csak visszatartanom sikerült. Visszafolytanom azonban nem tudtam, és így lett belőle valami furcsa csuklásféle. És hallgattam. És meglepődve néztem Claris Larousselt. Az altábornagy lánya furcsán viselkedett. Közömbös tekintettel nézte az ékszerekkel kirakott fatáblát. A vörös turbános tamult. Közömbös tekintettel nézett rám és némi csodálkozást is észlelhettem a pillantásában, mintha nem érteni, hogy mitől izgattam én úgy fel magamat. Kockás ezzel szemben meglehetőse hülyé bámult ránk, mint aki nem érti a hirtelen állt csendet. És lehet, hogy egy kis ideges is volt, mert nem szerette, hogyha két ember ért valamit, amiről neki sejtelmesincs. Foggalma sem volt róla, hogy itt én vagyok igazán az, aki nem értek semmit. A végül azonban kezdtem megérteni az egész jelenetet. Clarice Larussell nem akart ráismerni a gyűrűre, És megismerhettem már annyira, hogy tudjam, Clarice Larussellnek igen nyomós okai vannak arra, hogy ne akarja ráismerni mintha valami halvány csodálkozást láttam volna a Tamil arcán. Azután tovább csoszogott az ékszer kollekciójával, az ő szakálával, meg a vörös turbányjával. És Clarisse ekkor hátradőlt a padon, és még mindig nem vetett ránk egyetlen pillantást sem. Inkább valahová messzirem nézett a bokrok közé, és hossza, rekedten felnevetett. Hát nekem foggalmam sem volt róla, hogy mitől van ilyen jó kedve. Hát ez a jó kedv azonban nem tartott sokáig. Ebben a pillanatban ugyanis két polgári ruhás, parafakalapos férfi lépett a patunkhoz, akik szemmel láthatóan szerették volna úgy feltüntetni magukat, mintha bél és hót kereskedők vagy földgázmérnökök lennének. Be, akikről mégis messziről ordított, hogy detektívek. Éles pillantással végigmérték a lányt, azután, mintha rángatták volna őket, egyszerre nyúltak a kabátjuk hajtókájához, megvillantották a titkos rendőri jelvényeiket, és a magasabbik megszólalt. – Maga Olivia Winkler? – <kül> – Csendesen röhögtem magamban, és arra gondoltam, hogy mértsed a meglepetést, lesz, ha ez a lány megmondja, hogy Clarice larussell hívják, és ő LaRussell altábor nagylánya. – De dekorára röhögtem. – Igen, én Olivia Winkler vagyok, – mondta a lány nyugod hangon. – Maga kémkedés gyanujában áll. – Letartóztatom! – mondta a magasabbik földgár mérdőbe oltott detektív. – Letartóztatom! – tette hozzá, mint egy vízhangképpen a hótprém kereskedőbe oltott másik detektív. – átad, de kérem! – szóltam közve felháborodva. – Maga fogja be a száját! – mondta a magasabbik félreérthetetlenül. – A száját! Viszhangozta a másik hasonlóan határozottan. Na hát én azt hiszem tette hozzá a kockás itt valami félreértés magát sem kérdeztem szólt rá a magasabbik sem kérdeztem mondta az alacsonyabbik Ha sokat beszélnek tette hozzá a magasabbik elérhetik, hogy magukat is bevisszük is bevisszük? – mondta a másik. – A légionista uraknak foggalmuk sincs róla, hogy ki vagyok. – Kelt a védelmünkre a lány. – Csak itt ismerkedtünk meg a parkban. – eh? És mely célból ismerkedtek meg? – kérdezte a magasabbik. – Mondja? – kérdezte Clarissa Bolivia. – Hülyébbet nem tud kérdezni? Hát mely célból ismerkedik meg egy nő egy légionistával? Hát tudtommal, itt két légionista ül. Egyetlen sem csemítem ma, mondta a magasabbik. Ennél fogva biztos, hogy nem látok duplán. Legyen nyugodt, nem lát duplán, nyugtatta meg a lány. Itt csak ugyan két légionista ül. És azért ismerkedtem meg velük, mert az egyik megtetszett nekem. Gondolja, hogy jogom van ehhez? Úgy. Az egyik megtetszett magának. És melyik, ha szabad kérdeznem? Hogy ez miket tud kérdezni? Kihúztam magam, megigazítottam a kepimet, leporoltam az ubonyom egy parszemet, Ugyanmá hát melyikünk tetszett volna meg neki a kettőnk közül. Ennek a detektívnek nincs szeme. Nem tartozik ugyan a tárgyra, mondta a Clarissa Olivia. De ha éppen kíváncsi, megmondhatom, hogy a magasabbik tetszett meg nekem. Háj már. Hát, úgy látszik, hogy... Nem csak a detektívnek nincs szeme. Hát kérem, mondta a magasabbik, én hajlandó vagyok elhinni, hogy itt ismerkedtek meg, és ennek a két katonának nincs közel magához közelebbről. Most azonban már ne szaporítsuk tovább a szót. Maga bejön velünk. Magmazzal, mondtam halkan. Hát maga, maga csak ugyan... Olivia Winkler. Csak ugyan, felelte a lány. Mit csodálkozik ezen? Maga talán egyebet gondolt? Ezzel minden további magyarázat nélkül felállt, a detektívekhez lépett, és elindult velük a Rue-Marichard felé. Kockás sokáig nézett rám. Én hasonló időt töltöttem azzal a kevésbé kellemes foglalkozással, hogy viszont kockásra néztem. Csend volt. Szinte egyszerre nyúltunk cigaretta csomagjaink után. Rágyújtottunk, és nagy felhőt fújtunk magunk elé. Végül is kockás fejbólogatva megtörte a csendet. Te! <hály> hát... – Mondd, kérlek! – kezdte. – Milyen érzés idiótának lenni? – Ezt te pontosan úgy tudhatod, mint én – feleltem. – Igazságtalan vagy. Engem te ugrattál be. Téged azonban mégiscsak egy lány. Hosszú ideje viselem annak a konzekvenciáját, hogy minden látható ok és alap nélkül okos embernek tartod magad. Hát Most hol van az a híres okosság, he? hogy egy lány így túljárjon az eszede? <gül> Nem mondhatom, a marhaságot valósággal életveszélyes méreteket ölt. Kétségbe esettem töprengve maga elém Gondolatban végig az eddigi eseményeken, és plassanként megérlelődött bennem az elhatározás. Ah, hát ide hallgost a kockás. Nekem az a nézetem, hogy ez a legutóbbi esemény zavaró ha de nem zárja ki, hogy minden, ami előbb történt, igaz és logikus legyen. Mert hát, hát, többször te magad is kijelentetted, hogy nem is szereted a sima és egyszerű dolgokat. Má, hát, sima és egyszerű dolgok unalmasak. Lehet, hogy ez a lány hazudott nekünk. Puh, elismerem, hogy nem Larusel altábor nagy lánya. meg még azt sem tartom kizártnak, hogy kémnő, sőt, hova tovább odáig is elmegyek, hogy államellenes cselekményeket higgyek el róla. Ez azonban engem nem érdekel. Amit elmondott, az nagyon is valószínű. Te magad is hallottál már a 44-es erődben történt disznóságokról. Én is hallottam egyet mást, ami megerősíti agyonumat. Könnyen lehet, hogy ez az állítólagos Olivia Winkler a Buman szórsejtnek dolgozik. Sőt, könnyen lehet, hogy valami más nagy hatalomnak főzi itt a dolgokat. Egy azonban biztos, Karabú király országának természeti kincseire szüksége van az államnak, de nem juthat hozzá, ha nem akar összeütközésbe kerülni a konkurens nagyhatalmakkal. Na hát én tehát most azt mondom neked, kockás Pierre, hogy ettől alánytól függetlenül hozzá fogok a dologhoz. Ha sikerül, akkor nagy szolgálatot tettem annak a birodalomnak, amelynek a kenyerét eszem. Hát, ha meg nem sikerül, ott hagyom a fogamat. Na. És hidd el nekem, még eredményben teljesen közömbes, hogy hol hagyja az ember ott a fogát. Lehet az egy fogorvosi rendelő, lehet egy rifkabil felkelés színhelye, és lehet egy erődudvar. Mondta kockás, amelynek egyik halába tizenkét golyó vágódik, amelyek közül néhány keresztül ment a fejeddel is. Hát, úgy van. Bólogattam, higgattam. Az is lehet, hogy fő belőnek addigra. Többször leszügeztük azonban már, hogy kockázat nélkül nincs siker. Ha az ember kénytelen légionista lenni, akkor próbáljon időnként keresztül vinni egy-egy bravúrt, és ezzel a bravúrral kiválni a többiek közül. Ne? Lehet, hogy téged nem fűtenek ilyen ambíciók, de ez azonban érthető, mert részint öregszel, részint pedig a feleséged ő nagysága, az általam is szeretve tisztelt angyalka, Épp a belőled már minden akarat erődet. Kockás felhorkant. Te, ezt azonnal van vissza, de, de azonnal, mert beléd gyalogolok. Na, csak mindenesetre fontold meg a dolgot, még mielőtt megkezdenéd ezt a gyaloglást. Feleltem, és dühösen kihúztam a rohamkésemet. Disznó! No. Maki előbb mondta. Na hát én a te érdekedben beszélek. A barátság arra kötelez, hogy ne vigyelek bele valami komolyabb életveszélybe. Az a dolog, ami előtt állok, elszánt fickók dolga. Nagy bátorságot és komoly elhatározást követel. Ha már hajlandó vagyok a magammat mélybe ugratni, nem feltétlenül szükséges, hogy magammal ráncsol a téged is. Amíg még utóbb összetörnéd itt magad. Előbb azonban összetörlek téged, te piszok! Üvöltötte fog csikorgatva kockás. Ha nem rohanok egyenesen fejjel a falnak, ez, ez csak az okos ember óvatosságából teszem. Ja, helyes. Épp kérni akartalak, hogy hát légy olyan óvatos, és ne rohanj fejjel a falnak. Én most megyek, és megszervezem a dolgot. Te meg csak menj nyugodtan a levegő királynőjébe. Így magad egészen hülyére, mert hiszem fél hülye ma amúgy is vagy. És bézzál csak rám mindent. Nem bízok rád semmit, mondta dühösen. Még végül elrontod, és csak jön valami bajba kevered el. Kis hülye. Mert, mintha attól tartanék, hogy ha itt bolondjában meghalsz, akkor majd kísérteni fog neked a szellemet, mert hiszen ahhoz, hogy kísértse, az kellene, hogy egyáltalán legyen szellemed. Már pedig, ugye. Már de mit? Kapta én itt a számat. Mi kérdezd meg az olvasóidnak a gyér táborát? Az az érzésem, peleltem, hogy rövidesen meg foglak győzni szellemi fölényemről. Hát kíváncsi vagyok, hogy csinálod ezt. Kíváncsi vagyok az érveidre. Éreztem, hogy a mosolyom több, mint életveszélyes. <gül> Azt hiszem, mondtam, hogy szellemi fölé ügyen bebizonyítására nem kell különbér, mint ez a rohamkés, melyet ma reggel órákodát élesített. Tettem. Na de ne szaporítsuk itt a szót. Én megyek. Add át angyalkának kész csókjaimat, és kérd meg, hogy fektessem puha ágyacskába. Előzőleg azonban ne felejts el neked vacsorára a gríz papit. Mozdulatot tettem, hogy induljak, mire ő is tett egy mozdulatot. Na, de már a második rumtól magamhoz tértem utána. Na, idesi, jajt, te, disznó, sziszekte. Ha egyetlen lépést mersz tenni ebben az ügyben nélkülem, hát kitépem a hangszálaidat. Aha. Szóval akkor benne akarsz lenni mégis a dologban? Benne mondtam a gorván. Elkérdezte hülyeséget. Mondd el inkább, hogy mi a terved. Elmondtam. Előrehajolva, kimeret szemmel figyelt, és amikor befejeztem, némileg elgyengülve hátradőlt a padon. Te, suttogta. Hát ez valami pokoli. A részint keresztül vihetetlen, a részint pedig, ha keresztül vihető, ez akkor is olyan veszélyes, hogy... Vállat vontam. Mi az, hogy veszélyes? Egyez meg magadnak valamit, fia. Nekem az a véleményem, hogy az embert maximum egyszer tudják főbelülni. Hát ott aztán már azután teljesen mindegy, hogy 15-ször vagy 25-ször szolgáltatunk okot erre az egyetlen főbelővésre. Ha meg lehetne oldani, hogy valakit először felakasszanak, azután fölbelőjenek, később meg a változatosság kedvéért mondjuk törjenek, majd hogy az illető el ne unja magát, végül még karóba is húzzák. Na hát akkor talán megfontolnám én a dolgot. Miután azonban a technika mai állása szerint a tárcsorozatnak végleges kimerítése, az emberi halandóság szempontjából teljességgel keresztül vihetetlen. Jogodt, belekezdhetünk. A légionista mindig kalandor egy kicsit. Aki kalandor, az szépen él, és aki szépen él, az ezerszer él. Nem gondolod, hogy milyen előnyös helyzetben vagyunk? Ezerszer élhetünk, és csak egyszer hallhatunk meg. Gondolkozott, és bólintott. Átkozott, túl igazadva. Ne meggyőztél. Már marha vagyok, mert mindig hagyom, hogy meggyőz. Hát véleményem szerint a rábeszélő képességemnek abszolút semmi köze sincs a te marhaságodhoz. Az összefüggést hiába is keresném. Na, arról beszélünk inkább, hogyan lehetne ezt a dolgot nyilbeütni. Társakat kell keresni, mondta. Úgy van, ezeknek a társaknak azonban egészen különleges embereknek kell lenniük. Olyanoknak, mint mi vagyunk. Hát mondta te, azt hiszed, mondta a némi kétes szerénységgel, hogy hát lehet ilyeneket találni. Hát egészen ilyeneket nem, feleltem hasonlóan kétes szerénységgel. Na de ismerek néhány embert, aki belicsekedhet vele, hogy sok szempontból megközelít bennünket. – Azt hiszem, – mondta elgondolkodva, – hogy nem mehetnél el Ibolyának. – Na, és kik azok, akik számításba jöhetnek? Felálltam, intettem neki. – Na, gyere, – mondtam, – bejölünk a szelítített vadkamba és összeállítjuk az illetők név sorát. – Na, már tudok is egy nevet a számunkra. Jé, yeah. és mi az a név? A Sátán Légió. Feleltem ünnepélyesen. A Sátán Légió hivatalos népsora. A népsor, mint kézirat, nem szolgálhat semmiféle bizonyítékul körözvények összeállítására és rendőrségi megkeresések céljára. Vigyorgó Gaston. Légionárius, 26 éves, orán, 4. század. Csimpánz Albin. Légionárius, 29 éves, orán, negyedik század. Gombolyag, igazi nevén Brilliant Florian. Légionárius és zsebtolvaj. Orán, harmadik század, 36 éves. William Watson, ismertem nevén Bill a szobáli néger. Lövész a szudáni gyalogosoknál, 32 éves, oran második gyalogezred. Fanyar Robert, gangster, és volt versenyistálló tulajdonos, 36 éves, Algír, található valahol az alvilágban. Igor Sokolov, 38 éves, szökött legionárius, a származása orosz, Algír, valahol az alvilágban. A pribék. Hát én neve az nincs. Egy statisztikai kimutatás szerint 248 körözvényben szerepel ezen a néven. Több rendőrfogalmazó, akit az illető személy azonosságának felderítésével bíztak meg. Részben nyugdíjba, részben idegszanatóriumba vonult. 34 éves, marokkó, valahol az alvilágban. Albert, ismertebb nevén a szép Albert. Parkettáncos, táncos, leszerelt légionista, található oran, kék macska mulató, 34 éves. Eisenfuss Hector, könyvelő, sikkasztó és leszerelt légionista, 38 éves, marokkó, közelebbi cím ismeretlen. Cicvarek Atanáz, ismertem nevén, nyakig ököl Cicvarek, légionista, orán, harmadik század, 28 éves. Eisen Schmidt Napóleon, leszerelt légionista, titkos, stratégiai szakíró. A hasonló kereszt császár a semmi szín alatt sem tévesztendő össze. Az utóbbi ugyanis korzikai, származású, és a párizsi Panteonban nyugszik. Az Eisenschmitt vezeték nevű ezzel szemben soha sem nyugszik, és Párizsban a Panteon mögötti sörözőben található, valamint 35 éves. Bölény Tivadar Rendes neve nincs. Hát ha megvan, azt olyan ügyesen titkolja, hogy a legszakavatottabb harmadfokú vallatással sem lehet kiszedni belőle. 36 éves, található marokkó, valahol az alvilágban. Mágnás Kazimir, arisztokrata és leszerelt légionista. 34 éves, található orrán, saját magánkutató irodájában. Sátán Bill volt cowboy és leszerelt legionárius, található Oran második század 35 éves. Iván Borbuliev bolgár volt birkózó és legionárius, található Oran második század 35 éves. Gyöngyhalász Pierre Girard Gaston, Kalapács Tedi, pilóta, bivaj Balambér, Mityürke a gőzkalapács, az ő közelebbi adataik ismeretlenek. Valamint Vaxelbaum Svetozár, volt zálogházi, becsüs és leszerelt légionista, 40 éves, található orrán a saját zálogházában. Letettem a tollat, és kockásra néztem. Na, mit szólsz hozzá? Pompás, felelte kockás. Ezzel a huszonkét őrültel? Ezzel a huszonkét vadbarommal meghódíthatjuk a világot is. Na, na, na, hát te megfeledkezel magadról, mondtam. Ó, oh, hát miért? kérdezte ilyetten. Hát értettem én meg? Jaj, hát nem úgy értettem. Hát te megfeledkeztél saját magadról, és rólam, vagyis huszonnégyen vagyunk összesen. Bádat, na jó, egyezett bele. Huszonhárom ilyen vadbarom, meg én meghódíthatjuk a világot. Úgy van, Mondtam. Husz ilyen vadbarom, sok mindenre képes, ha még én is csatlakozom hozzájuk. Itt most csak egy nehézség van, összehozni őket. A lány azt mondta, hogy összesen alig hat hét áll a rendelkezésünkre, és hát pindi lehet neki, amiben ugyan erősen kételkedem, akkor itt minden perc drága. Egyenesen határos a lehetetlenséggel, hogy ezeket az embereket összeszedjük, és még el is végezhessük azokat a komoly előkészületeket, amiket a hadjáratunkhoz elengedhetetlennek tartok. Hát ez igaz, mondta kockás. Szinte lehetetlen! Egy héttel később együtt volt a sátálégió.